«Егеш, і ковбасу привезли. Та тепер піст. Ну, спасибі!» Видно було, що старий був з цього дуже радий. «То ви, діду, знаєтеся з татарами?» – спитав згодом Тарас. «Як не знатися? Я сиджу при їх дорозі, і щороку ті грабіжники проходять мимо туди і назад. Переходять через Балкову поперек. Куди пак, можна місцями переїхати одинцем, але вся орда не перейде» і нічого вам не роблять злого. Якби так було, то я б уже давно не жив, бо вони не вміють церемонитись. Відріжуть башку, мов горобцеві, – засміявся дід, але вони мене вважають за свого, за татарина, бо я так по-татарськи говорю, наче їх брат. Далі то я забув би хрещену мову, коли б сам до себе не говорив та молитви не промовляв у голос. – А не скушно вам, діду, без людей? Чого ж скучно? – у мене все якась робота є, я не без діла. Влітку зілля збираю та сушу, а відтак у татар міняю. У мене трохи садовини в балці, пасіка, а взимку шию собі одежу та полюю та шкіру виправляю, які теж у татар міняю. Випиймо діду ще по чарці, веселіше буде балакати. Чи не забагато буде на мою голову? Вона відвикла, а ваша горілка неабияка. «Та тепер ви мого меду покуштуйте!» «А довго ви діду в цій балці живете?» «Е, який ти цікавий! Перший раз тебе бачу, і зараз душу перед тобою розкривай!» «Ні-то-ні, -то -ні, ми не цікаві, а тільки так спитали. Ну, дідусю, ще почаруться, щоб лиха не знати. Ми зараз таки підемо, а коли нас не проженете, то ще деколи навідаємося. Та й вас до себе в гості просимо». «Мені за людьми не скучно, а ви як хочете, то заходьте до мене, і я буду вам радий». «У вас, діду, не в себе нам було безпечно, бо можна татарам у петлю попасти». «Говори здоров, у мене безпечніше, ніж у вашому селі. У мене є печери, де можна безпечно сховатися. І не то татарин, але й сам чорт не знайде, а ніхто про них не знає, хіба Бог та я». Тарас, почувши це, дуже зрадів. Це якраз підходило під його думку тут можна засісти на татар, коли повертатимуться. Воно й правда, та все ж усього села в печеру не сховаєш. Старий під чаркою повеселішав і лише підморгував на слова Тараса. Хто його знає? У моїх печерах я можу сховати триста душ, та ще й стільки коней чи худоби. Так ми, діду, запрошуємо вас у гості. А коли б нам стало скрутно, то не відмовте нам, будь ласка, і сховайте тут цілу нашу громаду. А де ж я зможу до вас так далеко зайти? Мені вже дев'яносто літ з роду. Пусте, ми коня приведемо, або й возом, чи сеньми приїдемо. Спасибі вам, діти, про це ми ще побалакаємо, а тепер їжте. Ще чарочку діду, потім добре спати будете. Старий не дав довго просити себе, і випив третю чарку. — Та ще, будь ласка, діду, та краще дорогу нам покажіть. От ми тепер залишили коней з того боку балки з двома товаришами, а самі бродили в снігу, аж попріли. Ого-го, без снігу ви б сюди не перейшли. Тут багато ям, тепер їх завіяло снігом, позамерзало. Влітку інша річ. Я покопав ті ями на звірів. Тепер то я вже так не стріляю, як колись. Тепер лука добре не нагну, треба йти на хитрощі. Нам переїхати, діду, та не прогнівіться, що ми за кілька днів знову навідаємось, та й гостинця привеземо. е ще час, підождіть, ще встигнете перед ніччю, а ви мені розкажіть, як там у вашому селі люди живуть. Не розказав би до півночі. У нас гарно, всього доволі, удоволі, нема ні голодного, ні голого. «Працюємо безупину, хоч нема над нами ні пана, ні старости. От і гарно! Я церкву вже давно не бачив, у мене церква під Божим небом, але колись то я до вас зайду, не відмовлюсь. Ми до вас, дідусю, саньми приїдемо та на свята підріздво до нас привеземо. Почуєте колядок? Спасибі вам, діти! І не забувайте старого, от розвеселили мене». Він вивів їх з печери та просльозився. «Постривайте, хлопці, я вам ще іншу дорогу покажу, нею можна буде легше пройти». Як уже сиділи на конях і верталися додому, Тарас сказав, «От те, що ми нині розвідали, багато варте. Ми там у тих печерах засядемо на татар, та так їх змолотимо, що терміття з них посиплеться». «Шкода, що він нам зараз не показав тої печери», – сказав Трохим. «Хто знає, чи дід нас не обдурив? Чи це правда, то ми цього не вгадаємо, поки не побачимо, але так відразу не можна було наполягати. Дід зараз став сторчаком, і нічого з цього не вийшло б. Старих людей треба знати. Хто цей дід може бути? Господь його знає. Який степовик, пустельник, може за великі гріхи покутує. Але помало ми розвідаємо, лише старого треба задобрити». От ми найближчим часом привеземо такого гостинця, що старий буде радий. Лише ви, хлопці, запам'ятайте собі добре і ні перед ким, ні словечка, де ми були і про що довідались. На другий раз привезли старому барильце горілки з медом, пшеничного хліба, буханців, медяників, сала, ковбаси, борошна на галушки.